الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على السيد المرسلين وعلى آله وأسحاب أجمعين مابات فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم De نبی صلی الله وسلام د سیرت سلسله او د مکی ادوار او قاغ ادوارو کې دویم دور د تکالیف او د دور اعلانیا دعوت او قریبان دي قسمه قسم کس تکالیف ملاوی دل د سیا ته بیان کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره او د خاندان سره د مکیوالو د ترپن یو بایکاټ شلو سوشل بایکاټ اووی دا شابه اب طالب کې درې کاله بندو محسور نه غي نه پس کله چې د غزینا آزاد شوه نو لسم کال باندي د نبوت لسم کار نبی علیہ الصلوۃ تا یو دوا غټ غمونه ورسېدل یو د طالب مرغ او دیم د ام المؤمنین خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها وفات په دې کاله د دواړو غمونو دایو جنا سیرت کې د کال عام الحزن وای د غم کال یقینا دا دغه غمونو ابو طالب د علیہ الصلوۃ طرف کوون کېو محافظه و, و دیفه کوله او بل طرف د خدیجه کلبرا هم د نبی علیہ السلام غټه معاونه دې دوارو وفات سره نبی عليه السلام ته ډېرې تکلیف و غم او غم راسي درو او د دینه باد مکی والا په نبی عليه السلام او داغه په مرګو خپل تکلیفونه اذیتونه هم زیات کړو ابو طالب تمرغ دا وجا داوا چې هو دغه وخت کې ابو طالب یا دا اسی یا د 87 سالو مرده بډا ده بیمارم ده کمزور شه او خاص کر شعب ابي طالب کې درې کاله غجیل او محاصره دغې لګي تند او تکلیفونه هم تیر شوه نو ډېر ډېر متاثر شوه نو د هغه سيندارو ته شپغ نیاز درستو چې کله د شبی ابي طالب نه بیروتل شپغ نیاز درستو تهوم وفات داوي محرم کې ډیر اوتي محرم په میاش کې او بیا د مرشې دے رجب کې یا رمضان کې یا شوال کې مختلف روايات تاریخی او دا کال د نبوت لسم کار دی بیمارو سخت بیمار نبی علیہ السلام کوې شو چې د سړې کومري نو ما سره خکړی دی نزدکه و سره شفقت او راشا چې د دنیا نه دی د کفر حالت کې لاړ نشه او زره ایمان دعوت ورکمو د اخر وخت کې ایمان قبول کی د آخري وخت او اخر, آخر خاتمه به نبی علیہ السلام چې ورغه دې نو د نبی علیہ السلام نمخ کې اغسر خوا کې دعا کافر مشرقي وخت کافر ابو جهل او دارنګ عبد الله ابني ابي اميه دالتناج د دوالا سرداران او هټ گمراهانو او د نبی علیہ السلام سخت دشمنا نمودا بدا دعوت نبی علیہ السلام چکل ورعجه نو نبی علیہ السلام ترتا دعوت ورکي دی دوڑا و سر جوخ ناستو نو نبی علیہ السلام و سر جوخ ناستیم نشو نبی علیہ السلام وطا دلرنا ترتوی یا عم قل لا الہ الا اللہ, اللہ کلمتن او حاجو لكبه عند الله تر والا ارحل لوایا ددا چې کلمات چې د تی په وجب زه قیامت کې کی الله سره استاد پارا شفاعت کو نبی علیہ السلام بار بار دا دعوت ورکو خو بوجهل او ابن ابي اميه اغه هم په ابو طالب باندې مهنت او اودت به وی پام کلا خبرونه مانی یا ابا طالب ترغبان ملت عبدالمطلب بلار نکند دین اوره پام کما وسبو طالب امتحان کې گرفتار شو یو طرف ته نبی سره سلام دعوت ته او بل طرف ته د دو دوه سړو مهنت اخیری کلمه د اخلی نبی دا ابو طالب د وتا اخرما كلمهم به ان انا ملت عبد المطلب بس اخری جمله وی خلندوتا چې زدا عبد المطلب په دین بانده. او عمرش نو د دنیا نه د ایمان لا بغیر لاړه او دا ابو طالب چې مان روانړو او دا ابو جهل خبره ومناله و دې بل نو د تاسل کې جاهلی غیرت وایې جاهلی غیرت او جاهلی پختوق کلا کو درت به بخلک دا وای لارني ګديني پر يخ ایمان رونه او یذمن به خلک به دا وای چې ده اور او یرید تر دا اور او یرید نوم پتی حالت د دنیا نه لا دیو جنا روایت کی راضی چې فختار النار علی الغار اور غرق ده غیرت د وایچ او ده پختو ده جاهلی غیرت د وایچ برحال ابو طالب په داس حالت دنیا نه لا نبی رسول الله یقینا سخت پریشان او مخقم یو خود ده ده پچیدای چې ده غلط معاون او درن ابو طالب ده کفر حالت کی دنیا لاڑ مړش نبی رسول الله سخت خفله نو نبی رسول الله حرم طرف توي روان شه حرم تلاڑ بیرام جنو او ویوی لأستغفرن لکمالم اونها آنهو زوست بدل بخنه وارم سو بوری چی منی شوینه ندر دقا وخته پوری لا منن وراغلی در الله حکم نور آغلی چی مشک کافر در پار استغفار نیشن یو سڑی د دنیا نا پا کفر حالت کلالا دپاره در پار و بخنه نواری جمده در پار دعا کولی شی اللہ هدایت و توتو و چې په کفر دنیا نه لاړ شي نو هغه د پاره مغفرت نشي نو نبی عليه السلام لامنه نو او وحی لرا غلینه نو نبی عليه السلام د خبرو خامخازه تعالی بخنا واړم بارحال نبی عليه السلام چې کلا استغفار او بخنا ابو طالب لکول نو په دغه وخت یو دعاء ایتونه نازل شوه یو یاد د سوره قصص 56 نمبر ایت چې انک لا تهدی من احببت ولکن الله يهدي من يشا وهو عالم بالمحتدين پیغمبره ته اغه 차ته ہدایت نشکو لچستا خو هي الله 차ته وڑی ہدایت کوي ابو طالب ته الله نه د غصې د هدايت کول د ساده اختيار نه وي او دا صورت خو دې مکی صورت بلایا سورت توبه کې اگر چې دا سورت مدني ده خدا آیات پکې مکی ده ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولو قربا من بعد ما تبین لهم ان ماصاب الجحیم قل القربا من بعد ما تبین لهم ان ماصاب الجحیم پیغمبر او مؤمنان لدا نه دی روا چقدی مشرکینو له استغفارو واری اگر که دا دویخ پلی خو کلا چه و تا بتاولیگی چه دا جهنمی دنیا نتلی نو نبی علیہ السلام دا دین آباد استغفارویلونا منش و بنش البتا توم روا چې پیغمبر سر خکڑیو خو دا خی پیغمبر سر دا اللہ دا رضا دا برنو کری ولی الله دا اللہ رضا مقصود وی نویا خو ایمان روڑا لمبکاو دا صرف بسمفه غیرت او پختو ولانه خو so بیا هم پیغمبر سره سخري نو دا تا قانون دی چې کلی یو سړی نیک او خکاروکی او ایمان پکی وی نو الله دنیا کې هم دغه خیر ورکوي کی او ور آخرت کې موي آخرت کې ولې ور جنت ورکی اجر ورکی خو ګچرتا دا کار یو کافر کړي مسلمان نه او خکاروکی ماله ولې دنیا کې شہرت محرت او سبات داوین و سب اخرت کې جنت نه ملایي جنت په ایمان میرایي جهنم نه بچاو په ایمان میرایي البته تم روي کې چې هغه جهنم عذاب و غیره کې سب کمواله راشي سپکواله راشي دی وجينا د نبی علیہ السلام بل تر عباس رضی الله تعالی عنہ وی یو روز د نبی علیہ السلام نه تپوسو کو شه رسول الله ستاتر بطالب تاسرا دیر خکڑی خوستا د دیخ تاسرا د دیخ کولو هغه ته صفایده ورسیدا کنه سردا دی چی پاین او کنه یحوت کو و یغضب لک هغه خو استه حفاظت کو او بل دادا چی استا د خلکو خلق تو سکید تی بچکول او خلاصول مشرکین نو استا د وجنو ته صفایده ملاوش نبی علیہ السلام ااو صفایده ته د ملاوش وا یا طالب د جهنم په یو ډیر لوی کندګيو او زما په دي شفاره سو زما د دي تاون د وجنا الله پاک دا غټه کندین راویس او اوس فی زحزاح من النار د اور په نرم او کم حصه کې دی او پی پی نبی علیہ السلام ولولا انا لکانك في ترق الاسفل من النار کزنبی او زما سره دا تعاون نو د دیو د جهنم پا غبت ترین الانده درجه کې پروت طبقه بخاری مسلم کی روایت راځي یو بل روایت کې 10 سمراجی چې جوور کې با دتا د اور جهنم کې د اور سپله او پیزار واچوري شي دا وترګیټو ګورې وی دا سزا دی دا اور سپلې چولی شي او دا اور دغه سپلې بدومرا ګرمي چې داږي د وچینه با یغلی منها دماغه بر دماغ به خدکی دیلک صفک عذاب دي چا سخت عذاب بسنګي د جهنم الا مودول داږي پنارایت یو بل روایت کې دا سیم راغلی ني نبی علیہ السلام فرمای چې لعلہ تنف شفاعتی یوم القیامه شاید چې ابو طالب تا زما شفاعت फायदा ورسیده قیامت اورز نو فیوج علو فی زحساه من النار تبلغ کعبه د تبع د جهنم د عذاب لاندې سزا ور کړی شي او پنر مور کی وی کم اور کی وی دا سبایی چه اغا پیزار اغا او اور و ترگیتو پوری بس ترگیتو پوری با اور که ولید پوربنی ولید برحال ابو طالب او یقیننده دا نبی علیه السلام دا پارا دیره لده غم خبروان دویم پدی کال بانده حادثه دا خدیجت الكبره رضی اللہ تعالیه دا وفاتو شو د نبي عليه السلام بيبي او ولي معاونا د ابو طالب د مرگ نه وې دومیا شکروستو اومل مؤمنین خدیجه کلبرا هم وفات او د هغه ډېر مي کمالات د نبي عليه السلام له معاونا نبي عليه السلام پر د هغه صفات بیان کړي وی امنت بی حين کفر الناس پما خديجه هغه واخېمان وروړ چې خلکو روانه کفر کړ او دي ایمان وروړ و صدقتني حين كذبني الناس و يما تصديق هغه واخ کړو چې کله خلکو زما تکذيب کا و اشركتني في مالها حين حرمى الناس د څه ځان سره پمال کې هغه شریک کړو چې کله خلکو زدا مال نه محرومو لگ لگ. او دارین ورزقنی الله ولا دها الله مال د دینه ټول بچی د دینه راکړي نبی له سلام چې سونه بچی دی. د دینو سېوا د یو ابراهيم رضی الله عنه ہونا چې هغه د ماریا کی پیهه پیدا شوه رسول الله نه برحال د نبی علیہ السلام د بیبی بی بی هم وفات شان او مقام یې دونو عجد ده چې د پیغمبر اوله بیبی دا او نبی عليه السلام شان مقام بیان کړ او د وی شان دچې په ژوند کې ورلا د الله تعالی طرفنا سلام راي دې لوی مقام نبی عليه السلام وی چې کله بغار تیب ابتداء تی کې نو کله نبی عليه السلام خپل کور تراته کور حال احوال معلومولو لپاره او قرقس کا ځان سبې تو خوړه او کله به د ام المؤمنین خدیجه کلبره رضی الله عنها ځان سره خوراک سکا کوغه شوغار ته ویلوړو نېوزل وېدا نبی علیہ السلام غار کې او خدیجه کلبره رضی الله عنها سقف راکس کان ځان سره غشته او نبی علیہ السلام له وړو چې جبرئیل امین راغې دغه وخت او نبی علیہ السلام ته وې حاذی خدیجه قد خد اتت ک بش طعام و شراب دا خدیجه راله د تعالی قرکس کا او فقراها من رب السلام دتو درب د طرفنا سلام وای ور جبرئیل تعالی طرفنا راضی او په دیبا السلام دین غټ مقام هغې رلوی خبر ادا همغه سی ووري داګه مو حذر ووري دا وړه خبر دا نن ډیر لوی مقام برحال دنیا کې ورته د جنز زیر لا غلو مو خدیجهت الکبری وفات دا یقینا د نبی عليه السلام د پارهم ډیر لوی غم مولوی حادثه وا او بیا دا دفن شوه دا په جنۃ المعلق کم خلک هجو مریله تیری نو دا مکیک مغات مغبره دا معلق پای کی ام المؤمنین دفن نا په دا وخت کې د نبی عليه السلام صرف دایې وو بی بیوا بل بل بی بی نوا نو دا دې د وفات نه بعد نبی عليه السلام سوه پس بل بیبی شغیتا بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ اغه سره نکاو په دغل سم کال د نبوت د چ وفات شو نو د یو روایت مطابق شوال کې شوال پمیاش په اخیرا نه روز باندې نبی علیہ السلام د ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہ سره نکاح کړی و حدیثه الکبریه والا, والا دا یې د وفات نه بازی د سره دا سودا رضی الله تعالی ها سودا بن زمعہ و بنت زمعہ سودا بنت زمعہ زمعہ پلاو همو مشرک دا مسلمانانو دی ایمان وړل د دې خاوانو سوکران بن عمر دا خذا خاوان دواړو مسلمانانو او دی حبشه ته هجرت کړو خو د دې دا خاوان ال تحبشه کې وفات شوه د تر چې خدیجه کبریه کله وفات شوه نو نبی علیہ السلام دی تا خیدباو لگل پیغامد نکا او دا دا د پلار زمعان مطالباو کرد چی دا لور دی ما تا پنیکارا اولا ورک, ورک. نو د سودار زیلان ها نبی علیہ السلام سران نکا وشوا او دی پس روستو بیا نبی علیہ السلام ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سره نکاح کړی وادل انوشه واده مدینه کې شوهه خنیکا او غستنا د پ مکه کې د ام المؤمنین عائشہ جلن خاطر شی برحال مائده عام خزن دته وي دهم کال دغد غم نبی علیہ السلام تور رسیدل د دې د وفات نه بعد مشرکین مکه او قریشو بیا د باراء اذیتونه تیز کړل مخکینم رسول خنور دې څو نو نبی عليه السلام دې تکلیف رسو. او کس کسم رسول او ور سره کس عامه مسلمانانو تم قسمه قسم تکلیفونه رسول ډېر قسمه قسم لاغین یو یورزوی نبی عليه السلام مکیس را روانو دتي مکه سے بازی ظالمان بوکوفر پاسه د خاور موري را واغشتي او د نبي عليه السلام په سر کې دا گیټ لک بن کې هر ورشه اوس خاوري د نبي عليه السلام په سر کې دا شوا چړیو دړو لري خاوري ودړو له دې د پارا د نبي عليه السلام د بیزته د پارا نبي عليه کور تران نه و او د سر نه خاوري او شیندل او سنډلې په دې کې د نبي عليه یو لور را پاسه ده او نبی له سلام ته چې وکتل چې رې زارېمانو په خورشین دیلی نو نبی له سلام ته وې اے فلارا دخل کسر سکي او وی چرل دغه خضیا سي اندازي نرم زړه و نو نبی له سلام ورته وې يا ابو نيا لا تبكي فان الله مانعنا باقي ته مجاله ستا دا پلار با اللہ حفاظت گئی ویسنی شکو دا قلص و کوشش کشو نو تکلیف نبی علیہ السلام ته دیاد شکو او نبی علیہ السلام دام فرمائی چې چی ما نالت منی قریش انشین اکریو حتی ما تا ابو طالب ما ته قریش تکلیفوین رسولی اولیو خو دومره سخت تکلیف ما ته چرتا ندی رسید لی چې دا ابو طالب دا مرگ نباد رسید لی و طالب نه بعده سخته ذکر او پیو درید ابه دفاع کوله بارحال د نبی علیہ السلام مارګرو تم تکلیفون زیاد شوه د دوران کې مختلف واقعات د شوی خو یو واقعیا ور کېدو شوه چې وکر بکر صدیق هم ډېر تنگ شوه نور مکه کې د دینه بعد ناغه هجرت کوه یو واقع دا غدا د نبی علیہ السلام امام د مکه نا چې کړه د خلکو د حالاتونو تنگ شون او د بیا تایب ته سفر کړي د تایب د سفرم د ابو طالب او د خدیجه کبری د وفات نه بعد اب بکر صدیق رضی الله تعالیونه سره ده چې مکه کې اوسېده او با اخلاقا مالدار په علاق کې مخوريز او له تجارتي مرکه سره و همکه والو ډېر تنگ چ پریشان شاو نو د نبی علی السلام نه اجازه آغاز چې راځه به هجرت کومه بشته بلاړ نبی علی السلام وای زنو بس حالت ده دې روان شو یو اړقدا اغه تا برکل غما دوی دو ودا یا په یمن کې دا د یمن یو دا یا دا یمن ده یا د یمن نه صفاسله کې بهر ده د چاغه علاقې تورثه له حبشه تک نه د سمندر طرف ته دریاب طرف ته علاقه نو التا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او د زمانیه جاهلیت یو مرګرو ابن دغانا ورتوي ابن دغانا د دغې علاقے مشر ابو بکر صدیق مشهور معروف سړیو تاجرو په جنګلو یو د سره تعلق او اغول اداد غی قبیلی دا دی علاقه مشروع ورده این تورید چرت روانی ورده بس دی مکک کنور جون نکی دا سیزه تزم چلت دا اللہ عبادت پا امن و امانو کم ورده خا تام خلق نپریده دی مکک مثلو کلا یا خرجو ولا یا خرج ستاغون تی خلق و نا دا کلی و تن نا پخ پلوزی و نا اغلا وستل پکاری دا سنگا خلک خلق شریو ابن دغانا پدې مقبه باندې د دس تعریف کو د ابو بکر صدیق هغه خبره وکړه کم چې نبی عليه الصلاۃ والسلام بارکه خدیجه کلکورا غار کې دا ولی وਹੀ نفس کړي اقا صفات بیان ابن دغانا وتاوي ته خدا سې سړي انک لتحملل کلک ته خدا خلقو بوجو نه پورته کې و تعينو علی او د الله ترپ نه چې په خلکو حوادث راځي نه حوادث او کې خلکو سره تعاون کوي او تقرئ الزید مل مسیا ورکه کم شړې چې هغه کسب کاروبار نه لري هغه کسب کاروبار ورکه ته 호텔 خسفات والا شړې نو ستاونت شړې سنگ خرج د کلی نشړي ترازا زده سرمار ګر کېږي او زستا ذمہ داری علم ستا امن فرج تعبد ربك ببلادك فانا جار لك رازق فلكيدا تخفل رب عبادت قا او زستا امن ذمہ دارياله ابن دغنو وراغه مشرک ده مکی والا و تراغه ابو بکر شیخ و سره ده د مکی سردارانو مردارانو باندې وګرزید ورته وې شیدا ابو بکر ډیر می سره ده الله بندګا ظالمانو مثلو لا یخرج ولا یخرج دا چې سړی نه خلق د کرینه بار و او ته پریده نه پخپلې شړی تا صدا سړی شړی دا ډېر قیمتي شړې لري کړي نه مو با چې دلته پریده چې د الله عبادت او بندگی کوي او زړه د پناه اخلم سیمداري نه زکر ابو کده طریقه وا چې چا بدبل پناه واغه سړی او تر خلکو سنوي قریش ورته وی سید مونږ تا پناه مونږ د دې خوش زمو یو شرط دې به د خپل کتاب قران او عبادت په ټکي بار ویني دا چې بار بیا کوي غزمو خرق گمراهي نوځو بالله دې چې خلک گمراهي دي خلک کوي نو دا یو شرط په یو لګاو چې والا یستعلینو بالسلاهه ولل قراب فی دار غیره د خپل کور نه بغیر بل ځای کې قران نه وای او د خپل کور نه بغیر بل ځای کې با, با منز نکې پس نن نه پټ کې بار دینک بهر حال دا وی ولې دا سې کو چې فینا نحشا اې یفتنا نسانا وابرا مون په دې ریګو دې بار خلقو په مخ کې قران وای منزنو د سونه کوي خلقو ته زمون نو زموندا خزي او زموندا سوانان دې ګمرا کوي ټول دین ته اړه نو بارحال ابن دغن ابو بکر ته وی چې زم ما پنا واغه سخدې دا شرط ما او سې بار احلو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ با خپل کور کې خپل قران وې او دارن مونږ و دس وکاو مکی دور یو رازې ذہن کړهل چې ترسو به تدا قران پټوي او مونږ و د نن نه کې بس اخري لکور مختا خپل جیزات کې چبوترا غونته ورکوړي جماعت کې غونته جوړ ک او کې ونه عبادت و هم او تلاوت ویم هم خود آغا بارکی راجی چی داسی نرمزده سڑه و چی به بیده قرآن تلاوت که نو لایم لکو عینه سترگی اختیار که نوی او وکان رو جلن بکا د دبا دیر جڑا کولا قرآن چی بیوی جڑی دبا نو چی کل بیده قرآن وی بی، او پا دیر درد سر بیوی جڑی دبا و نو پلا چې چی و ماشمون زنان رادلینو ده تبودری دی تماشا بی کولا قرآن وی دا په بلندو خطر دا مساله شو دغه قرآن وای او ژوند دا خزه او ژوند دا شریدا زوانان کو مبارکای بلال الابن دا غنا پسې وته راشد دي شریدا امان دي وسوالا دا خوچله یمن تور پسې لاړ د ژوند هر خان او خزه ګم راکای لګاو سنن سبا بس چاهل وای کنه ته قرآن درسو کای حق خبره کی دوغه روې ټول زوانان او خزه ګم راکای مکه روز کې کڅوی وی یو جاهل وسمباد جاهلان وی اول اول کې خلق نه پوي درسه الحمدلله پوي وسمباد جاهلان شرته یونی مدبختي مرګي راتوي چوي چوبو د ټوري خزي ګومرا کړی دی ولکه مز بل کار نشه قران لاس یعنی په قران خلک ګومرا کیږي نعوذ بالله من نو ابو بکر صدیق بارک هم دغه وی چې د زمون ځوانانو خزي ګومرا کوي بارحال ایبن دغنه چراغ او مشرکو هغه وخت د دوستانی خیال ساتره دا عرب پدیسه خپکه دل چې مون بدنام نشو دا ابو بکر صدیق رضی الله ماستا پانا غشت ده او اوس ته د خپل معاهده خلاف ورزکه تبار روته نو سوال به زما متعلق مشهور شي چې دا چا پانا غشت او خواغه معاهده او ما تاسو پماب زما په بدنام مشهور شي لہذا یا تو دنشا او یا ز د خپل معاهده ختم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او ورته وی انی ارد الیکا جوا ماده تختله مواهدا واپس کړه واجب دی جيوار الله عزوجل بس ما الله شکر الله به مه پناه اخي بهر حال دي طريقي سرهغه امان او احد مات شو بکر صدیق نماز شو مشکين نمازج بس وګکر صدیق خپل منځ او قران نه پري خو مشکين خل تقليب نه پريو تکلیفونه چاليدل تر دې پوري چې ورته بکر صدیق رضی الله تعالی او کابی طرف روانو قریش سبه وقوف الکان کسان را پاسه ز خوره رواغه سپدید د سیو شیندل سر کې ولا واچول ولید بن مغیره او عاص بین وعل دا سرداران مهمه تذکر راغله و دي ناس ته ابو بکر صدیق ورته ګوره نه د بیوقوف د خلک څخه کی تر سلطانو ګور ابو بکر صدیق په دې ته مونږ ته شکایت مکوا دا تزان سره پخپله کې یعنی ته د دی خپل دین نوور نه به تاسو اور بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ت شکایتوں کو اے رب ما احلمک اے رب ما احلمک احلمک اے رب ما احلمک اے اللہ زستہ دا بار صبر کو حلم کو تمینے سر امداد او تعاونو کہ بہرحال دادا نبی علیہ السلام ددی مکی دو یو دیر دا غمو دا تکلی چې چپکی ابو طالب او ام الممین خدیجت القبرہ وفاد شیرو او دی کالتا کال عام الحزن ویلی کی د غم کال اقول قولی حضا